Jon Elizondo, ongi etorri, antxeta irratira? Bai, atxaleon, egunon. Ongi? Bai, bai, bai. Beraz, e, Asia, elkarteko kidazera, urruñarra, bai. eta iauteriak prestatzen arizarete, e, otsailaren ogeita bi eta ogeita iruan iraganeen dira, eta errangenezake biak direla egun berezi eta ezberdinak, ez da? Bai, hori da. E, musaian bezala, lehen, lehen egunan larun batean antolatzen dugu braz etxezetxea, eh, Eta emberazio um, gono egiten dugu hori goizetik ahatzera, eta urten lehen aldikotz uh, joan engira zokoako auzo oktara. Hauzo behia denez, aspald, momentu bat joan egin nola eta azkenan urten orri antolatzen dugu. Traktorekin mugitzen zarete zoko haraino, bai. eta bueno, Urruñako beste hau zuak ere ala bisitatzen dituzue, baina berrikuntza izanki ki, ongi etorri bat ere egin entzaizue zokoan eguer ditan. Baian, hango zukoako plazan, antolatu dira bertako elkarte batzikin eta Mikel Epaltzarekin, eta beraz eguer ditan, hango plazan, surnei zongi ere zibituak zen egizela, mm -hmm. kagiru txikitatik ezagutu duzu baserriz baserri joatea, urruinan? E, bai, bon, egia da, hor, haziarekin e, azken amak bat uxteetan e, behitzahtua izan dela. Eta ni hazean txartu nahizela dola, bos basari uxte eta gerostik uxteero egiten dugula. Nik txipitan bestela ez nuen ez zagutzen ez. Eta nola rezibituak zelete? Habe, beti, e, beti ongi, jende e, asko biltzen da, ondoko auzoan normalki antolatzen dira helgarekin, hori da ere helburu bat, hau da, askotan auzoetan jendeaz dela elkar ezagutzen. Eta, bonbe, hogekin ebide bat ezen txatzen gira jendea jena ahitean ezagutzea eta egun bat e, egun bat egun pasatzea. Traktore, musikari, dantzari, bai, mozorroturik, denetarik? Bai, bai, kaskahautak, zirtzilak, ahitza eta gehien bat gero kuskustuko musikariekin, txarangariekin. Beraz, irtzilez jazten zarete? Bai, bai. Nola bokatzen da eguna? E, azken etxea ortean oletan dugu eta larun batean hortan bukatzen dugu nahiko luzatzen da ola egun osoa. <laughs> eta beraz gainera biara beste egun bat da eta sikitu bat dugu ere e, igandeko egunarekin. Eta bektara beraz e, desfileaz gain joaldunak ere egomiratzen ditugu. Eta larun batekoa egun polita da lagun artean joateko, familiaan joateko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Etxe, etxe horietara jendea etortzen aldean ari dolarik, eta bai bai. Beraz, lehen itzordua nun da eguna biatzeko? Zokoan, e, zokoako lehenetxe bat dugu auzo behianan, eta ondotik hori hamarrak ditan eta eguerdi terditan zokoako e, plazan. Beraz, hamar terditan hasten da eguna, eta ez dakigu, noiz bukatzen den. Zorri <laughs> <laughs> da. Igan da, otxailaren da, horraldiz herrian, Galitzen, zarete, hiri bai. erdian, antxe urruñan? Bai, hori da. E, beraz, desfilea lauetan dugu itzordua. Haukten e, aldatu da leku itzordua. E, imakule konzepzioa eskolaren parkinan eman dugu ahatsaldeko lauetan. E, eta ara, beraz, gomitatuak dira uh, unhuniako elkarte guztiak kajo bat egitea eta bertaratzea desfilea gozokipasatzeko. Eta hori, pentsatzen da txugura bera hor bat ez egiten dela desfilea eta bostetan programatu dugu zanpantzaren hau ziak. karroak izaten dira? Gaila libria da, beraz, elkarte eta eskola bakoitzak haukeratzen du zer gen inguruan egin elka joan. E, Hasiak egindu? Ba eguk e, guzti dira dantzari izgira, berazkaskajotak zirtzilak eta E, Ochtan mozokotzen gira, ola. Eta garaibateko usaiak e, berreskuratzen ari zarete, zer ze raiten dute herriko adinekoek konten dira? Ah ben, nik uste dut, baiet, e, uhtero jendea hor biltzen da igandeko e, zanpantzaren auzira, beraz pentsatzen dut e, jendea konten dela, bai. Mm -hmm. Zanpantzaren auzia bizik ezaguna da, iparraldean bintzat, bo lapor <hazitzen> din gure, kosta honetan endaian ere egiten da, urruñan ere, Eta initzetan zanpantzarri urtean gertatutako gauza leporatzen zaizkio. Urruinean bai. bauzu eparrasta bat, bai, alaz? Bai, bai, bai, bai, urte <hai> <hai> da bat aukera onan omalki gukunean gai potoloak aipatzeko, eta geha da jikogiroak aukera ematen digula gauza batzuk salatzeko, eta jazko urtea ere interesgarria izan da lehoktatik. Interesgarria gainera aste gutxi barru udal lautezkundak heldu dira, Zer leporatzen diozue zanpantzarei bimila amairu garren ortea nime gira? <laughs> hainbat gauza, gero ez dut dena erran nahi ere, jendea eto gibar maita egunean <laughs> bertan. Baina bohenbesteak beste eh, atxetearen inguruko afera batzuk izan dira oino jaz. Gero eh, unguenako enpresa batek eh, hainbat kaleratzea egin dituela jaz ere, eta haute eskundea ibegira sorpresa, edo ez zain sorpresa izan diren eh, orkeste batzuk. Autagaia nitze eta herri txiki bat. Hori da, usteak <laughs> <Esta>, usteak. <laughs> eta zerra gehiago udal politikari buruz, euskarari buruz, edo errekotxeari um, begira? Bai, jakin bai, e, behar da, e, urte ero, ilabet ero ditugula mutxikoak. Eta e, aurten ezin ditugu mutxikoiek burraino eraman. Eta martxoaren lehen igandean, e, mutxikoiek ezingo ditugu eman. Eta beraz, e, elkagetaratze bat antolatzen dugu martxoaren bilan. Hukunako plazan. Salatzeko, um, Hukunako um, herrikoetxeak eh, duen diagera gure elgartearekiko, hau da um, urtero emaiten digula behar genuken uh, diru laguntza behinogutio. Eta urtero, um, borgatzen gira mutxiko oiek burura inoera mateko, eta urteren ezingo dugu. Beraz, naizta eta oiek um, diskurtsoan egan uh, Euskarra susten dutela konjetuki, uh, ekin uh, ez dute ala egiten Bak, beraz, izu zergaitik ezingo ditu zuen egin mutxikoak, edo... Ah, bai, bai, diru, bai? diru eskastagatik, bai, bai. mutxikoak antolatzen ditugu musikare profesional batzuekin, mm -hmm. intermitan delakoekin, eta bai. ordaindu ok da behar dira, bai, ala bai, normala da, egen lana delako, eta giro hori atxikin ez dugu lako bukatu nahi ematen mutxikoak zede bat emanez, mm -hmm. gira berezi hori atxikin aian, e, beha ez dugu lohtzen ezingo ez ditugu buraino eraman. Beraz deitzen dugu jendea etortzea, Usaian heldu direnak dantzatzera, ala ere, etochtzea mahtxoaren bian eta gure ekin, biskatz, gure erakustea. Zeten horretan? E, goizeko hameikak zer diten. Hadoz. Eta iauteriekin bukatzeko, Ion, bai. e, otxe hilaren hogeita iruan, berazan pantzaren erretzea eta desfilea, eta gero, Bertxoli idekiko du gazte asambladak. Bai hori da, hori nago gazte asambladak, aurten proposatzen du Bertxoli, em, Mexico taberna irekitzea. Beraz, izanen da aukera, igandean ere luzaz sigitzeko eta gozuki helgarekin denak, denak bukatzeko. Beraz, aukera duena, Castellena besta ardezala. Hori da, hube <laughs> bizkaz pagusatzeko. Ba, Jon Elizondo, hazia elkarteko okidea, mi esker, bai, esker e, etortzeagatik eta ongi pasa. Bai, mi esker.